na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. Naš gospodar je u svojoj časnoj knjizi Kur'anu objavio u prijevodu značenja o vjernici se Allaha istinskom bogobojaznošu i naumirite osim kao muslimani. Zadržat se još na primjeru o kojem smo govorili u prošlom predavanju a to je primjer kiše kojeg Allah Želdašanuhu navodi u kontekstu govora o svojstvima munafika naime uzvišeni u jednom od tih ajeta kaže auke sajibim minasemai fihi zulumatun varadun obark Jeđabium fi Adaniiki hadzar almaut v Allahumhem bilkafirin. ili oni su, na, il, il, oni su nalik na one koji za vrijeme silnog pljuska s neba u punom mrad usred grmljavine i munja stavljaju zbog gromova prste u uši svoje bojeći se smrti a nevjernici ne mogu umaći Allahu. Allah Jelešanu navodi s pravom primjer kiše. U stvari Allah Jelešanu objavu koju on spušta sa nebesa poredi sa kišom. Vjernik i monafik se različito odnose prema objavi kao što se različito neki ljudi odnose prema kiše. Upravo je primjer munafika u odnosu prema on u odnosu prema objavi kao primjer onoga koji u kiši vidi jedino i isključivo grmljavinu, muњу, tamu, oblake, oluju i ništa više. U stvari on ne primjećuje kišu. On ne vidi da je kiša ta koju Allah želešanu spušta kao milost. Ona donosi novi život. Ona oživljava obamrlu zemlju. Iz kišom dolazi novi život. Rađa se novi život. Raste raznovrsno bilje i plodovi od kojih ovisi čovjekov život na ovome svijetu. Međutim, i pored svih tih dobara i blagodati, pojedinci u padanju kiše uz koju nužno ili koju nužno prate grmljavina, stjevanje, munja, oblačno vrijeme, tama primjećuju ovo drugo. Oni ne primjećuju Da pada kiša s kojom dolazi milost i život. Kako se vjernici odnose prema kiši, prema objavi? Vjernici u objavi prije svega vide uputu. Pravi put, sreću, a radost. I trenutnu i vječnu koris. Prosperitet. Objava, pored toga, sadrži u sebi i prijetječe poruke i upozorenja. Govori o stradanjima priješnjih naroda. Opisuje Božju kaznju. Ali vjernika sve to ne odvraća od suštine. Za njega je suština život kojeg u njegovu duši, u njegovo srce, udahnjuje objava. I korist koju mu u konačnici sve to donosi. I ne samo to, objava sadrži i određene propise koji su seški ljudskoj duši. Ona nije samo uputa. Ona nije samo sreća i radost. Ona nije samo život. Ona je i oba, obaveza. Ali na vjernika to ne utiče. Dok na munafika i tekako utiče. Munafik u objavi vidi samo te prijetjeće poruke. Vidi samo ono što ga straši. Čega se boji i od čega stravuje kao što ovaj kiši, kao što je ovaj koji u kiši vidi samo grmljavinu i vidi ono od čega se boji i od čega strahuje. I zato je ovaj primjer interesantan i nije slučajno Allah dželle şanhu posebno spominjao svojstvo munafika I to ih je u detalje obrazložio. Ne samo u ovoj suri, nego i u drugim surama. Zbog njihove opasnosti. Zbog opasnosti onoga što oni nose u svojim prsima. Zbog opasnosti njihove ideje. I pored ih sa čovjekom koji u svom tom dobru vidi samo, kako kaže Allah Đelešanu, Nalik su na one koji za vrijeme silnog pljuska s neba, u punom mraku usred grmljavine i munja stavljaju zbog gromova prste u uši svoje bojeći se smrti. Prije toga pogledajte kako Allah Želešano opisuje mu nafike. Summun, bukmun, umjun fahum la jardjion Gluhi, nijemi i slijepi su Nikako da se osvijesti. Tri su kanala spodne. Sluh, vid i srce. To su tri glavna kanala spodne. A Allah je u lješan u je munaficima zatvorio sve tri kanala spodne. I oni imaju instrumente od koji nemaju nikakve koristi. Oni imaju oči. Ali njima ne vidi. Zato što ih je Allah zaslepio, Oni imaju uši. Ali njima ne čuju. Zato što ih je Allah učinio gluhim. I oni imaju srca. Ali njima ništa ne poimaju. Njima ništa ne razumiju. Ništa ne shvataju. Zbog čega? Zbog svoje bahatosti. Zbog toga što oni Kada im se objava citira, kada se savjetuju, kada im se oporučuje dobro, začipaju uši svoje da to ne čuju. Oni bježe od pravog puta, oni bježe od upute. Oni se bahato i nemarno odnose prema pravom putu i zato ih avlađe lešanu u kažnjama na ovaj način. دايمه затوريو све прилазе све путеве спознаје и упте الله جل شانه у કુран каже وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله Oči i srce. Ali im to ništa ne koristi. Oni nemaju nikakve koristi. Ni od svojih očiju, ni od sluha, ni od srca. Jer oni nijeću i negiraju i poriču Allahove ajete. Jasne Allahove ajete i dokazeće. U narednim ajetima... Allah jalašanuhu nam pojašnjala suštinu islamske filozofije. celokupnu islamsku filozofiju. Cielo islamsku misl. A to su sledeći ajeti. Ya ihuha nna su obudu rabbekom, ulladhi khalakakum, ulladhina min kablikum, laallakum tatakun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتكوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين ووبشر الذي آمن عاعمل الصالحات أن لههم جنة تجد من تحتلةهار كل ما روزiku منها من سة ريقة قال هذا الذي روزيقنا من قبل وأط به متشابهها وهم فيها أزوااج متتح وهم فيها خالدون. O jududi,klaajte se gospodaru suoome, kovorio vaas i one prievaas da bist se kane sechuvali. ko jiva jezemju unio postel a nebo zdanjem, koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi, hrana za vas, zato ne činite svjesno drugi Allahu ravnim. A ako sumnjate ono što objavljujemo robu svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša osim Allaha ako istinu govorite. Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. A one koji vjeruju i dobra djela čine, obradu u dženeckim bašama, kroz koje će rijeke teći, svaki put kada im se iz njih da kakav plod, oni će reći, ovo smo i prije jeli, a bit će im davani samo njima slični, u njima će čiste žene imati i u njima će vječno borajiti. Dakle, ovih nekoliko ajeta sadrži glavne doktrine islama. Doktrinu rububijeta i obudijeta, doktrinu uluhijeta, doktrinu poslanstva ili nubuveta i doktrinu nagrade i kazne. Odmah na početku Allah žilešanuhu strogo naređuje Ljudima, svim ljudima, da ga obožavaju. Ove ajete Allah želešanu započinje naredbom ljudima da ga obožavaju. I to u imperativnoj formi. A onda to obrazlaže sljedećim dokazima, sljedećim činjenicama, zbog kojih ljudi moraju I trebaju obožavati njega. Prva činjenica koju Allah i Lšanu uspominje jeste obožavajte rabba vašeg gospodara. Obožavajte ga jer je on rab, jer je on gospodar. A rab je onaj koji daje, koji sve posjeduje koji se o svemu brine i koji sve održava i koji posjeduje svaki dio tvog tijela i sve što je oko tebe samo neko koji ima takva svojstva zaslužuje da bude obožavan i ima pravo na obožavanje ima pravo zahtijevati od ljudi da ga obožavaju jer je objedinio sva ova svojstva svojstva istinskog gospodara, dobročinitelja, stvoritelja. Ali to se nadalje pojašnjava. Allah Želdešanu spominje i druge činjenice zbog kojih traži od ljudi da ga obožavaju. Koji vas je stvorio? Šta znači stvorio? Stvorio vas iz ničega. Ljudi stvaraju od stvorenog. Ljudi kreiraju od nečega što je već stvoreno. Proizvode od nečega što je već stvoreno. A Allah stvara iz ničega. I on to jedini radi. Nema druga u tome. Je li još neko stvara iz ničega? Da li pored Allaha neko drugi stvara iz ničega? Takav ne postoji. Zbog čega Allah želešanu tu činjenicu ističe? Pa ističe je zbog toga da bi nam ukazao da on zaslužuje kao jedini stvoritelj. Kao jedini stvoritelj koji stvara iz ničega da bude jedini je obožavan. One koje mu pridružujete mimo Allaha i nemaju te karakteristike. Ako priznajete, ako ste svjesni činjenice da on jedini stvara iz ničega, Zašto mu onda pripisujete drugove kada on nema druga u stvaranju? I nije stvorio samo vas, sljedeća činjenica, nego je stvorio i vas i one prije vas. I sve stvorio. I on kao jedini stvoritelj zaslužuje da ga obožavam? Sljedeća činjenica koju Allah Želešanu ističe, jeste svrha stvaranja. Allah nije samo stvorio, nego je svemu stvorenom dao svrhu i namjenu. Pa nam objašnjava u ovim ajetima, koji vam je zemlju učinio posteljom. Nije samo stvorio zemlju, nego je učinio posteljom. Učinio je mirnom, učinio je sigurnom. Da po njoj sigurno možete hodati i hoditi. Učinio je vašim staništem mjestom življenja. A nebo za Nebo je stvorio, ali ga je učinio za njem. I on ga čuva i on ga održava. I na nebu ima korist za vas. Koji iz neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi. Hrana za vas. Stvara kiš pusta kišu s neba. Ali ta kiša ima svoju svrhu i namjenu i cilj. Ona vam daje, donosi plodove koji su hrana za vas. I šta onda nakon toga ostaje? Ostaje da samo njega obožavate. I gledajte kako se logično završava ovaj ajed. Zašto? Zato ne činite svjesno druge Allahu ravnim. Kad sve ovo prethodno znate, kada ste upoznati s ovim činjenicama, kada su vam ove činjenice i više nego jasne, zašto mu nekoga drugog smazate ravnim? Nakon toga Allah Đelješanu izlaže doktrinu poslanstva. Dokazuje Na ubjedliv način, na uvjerljiv način, najbolji način da se dokaže istinitost Muhammedovog sa osrednjem poslanstva je upravo ovaj koji je spomenut u ajetu koji slijedi. A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu svome, načinite vi jednu suru slišnu objavljeni, objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša osima Allaha ako istinu govorite. Moslanik Mohambe s.a.v. Ja za kojeg svi znaju da je bio nepismen. Izaziva arape koji su u književnosti, u pjesništvi, u retorici dostigli vrhunac. Izaziva ih da ne da dođu sa da, da načinuje Kur'an, da sastave Kur'an, nego da sastave samo jedan mali dio Kur'ana. može samo poslani može neko koji je podpomognut objavom koji je podpomognut ne recima ko bi se usudio da cijelo čovječanstvo izazove ne da sastavi knjigu nego da sastavi jedan mali pasus u toj knjizi onajko izaziva ljude na takvo nešto Svjestan je posljedica. Ali poslanih, Allah mu naređuje, da sigurno sigurnošu, kaže Arapima, koji su dosigli vrhunac u pjesništvu, u poezi, u književnosti, u retorici, da oni sastavljaju jedan mali dio s toga. I je liko li od njih odgovorio na taj izazov? Jesu pojedini avanturisti, a bolje, bolje im je bilo Da su ostali u anonimnosti, da niko za njih nikad nije saznao jer ono što su sastavili je bilo vruka i sramata. Samo su se obrukali pred ljudima. A oni koji su razumjeli poruku ovog ajeta nisu se ni usudili. Oni koji su shvatali veličinu kuranskog izkaza i izraza nisu ni pokušali ali se izazov ne zaustavlja kod toga. Kurani ih poziva da pozovu sve svoje savjetnike, pomagače, čitav svijet, svoja božanstva, koja obožavaju mimo Allaha i Gulašanu, da sastavuje samo jedan ajed sličan Kur'an. I je odgovorio na taj izazov. I ko smije ko se smije usuditi Osim poslanik, koji je podpomognut objavu A dokaz, da oni nisu bili u stanju odgovoriti na ovaj izazov, jeste što su umjesto toga poslaniku sa oselem objavili rat. Zar nije lakše je sastaviti knjigu, sastaviti ajet, nego voditi rat? Jer rad za sobom povlači negativne posljedice po čovjeka. Stradanje, pogibija, smrt, siromaštvo. Ali oni su prihvatili ovo drugo. Da su mogli odgovoriti na ovaj izazov za ko bi odgovorili, ali su se oni odlučili na težu opciju. A teža opcija je bila objaviti rat Koslaniku sallallahu alaihi wasallam. I on nije izazov samo Arapima, nego svim generacijama koje će poslijed do Sudnjeg dana. I taj izazov važi i danas. Da li se nekada kroz povijest neko usudio sačeliti nešto slično Kur'anu? I da li je uspio u tome? Ne. I to je dokaz istinitosti poslanstva Muhammeda s.a.v. To je najbolji način kada razmišljamo o ajetu, vidimo da je on bio najbolji način i najkraćiji način i najjednostavniji i najubjedljiviji način da se dokaže istinitost poslanstva Muhammeda s.a.v izazo I na kraju, Allah Želešanu upojašnjava doktrinu nagrade i kazne Navojo je dokaze da je on istinski bog koji zaslužuje i vade. Da je njegov poslanik preko koje on šalje objavu. Istina. I da je došao sa istinom. I da je iskren i istino ljubiv. A koja je posljedica? Šta nakon toga slijedi? Slijedi nagrada ili kazna. Nagrada za one koji povjeruju u Allaha Želešanu. Povjeruju u njegovog poslanika. Prihvate Allaha kao svog jedinog Boga koji prihvate njegovog izaslanika i poslanika Muhammeda s.a.v. kao iskrenog izaslanika koji je došao sa istinom nagrada je u ajetu a one koji vjeruju i dobra djela čine obradu u džanetskim bašćama kroz koje će rijeke teći svaki put kada im se iz njih da kakav plod oni će reći ovo smo i prije jeli a će im davani samo njima slični, u njima će čiste žene imati i u njima će vječno boraviti. Oj ajet je u stvari radosna vijest za vjernike, za one koji povjeruju i budu postupali u skladu sa uputom, sa objavom koji budu vjerovali i dobra djela činili. Ovo je radosna vijest za njih koja opet na jedan privlačan način ljudima približava nagradu. Šta to čeka one koji budu vjerovali i radili dobra djela? U čekaju ih džernetske rijeke, džerneti kroz koje će rijeke teći, čiste žene i vječni boravak. Ova nagrada, o kojoj Allah Jelešanu ovdje govori, objedinjuje sve tri vrste užitka. Postoji užitak tijela, užitak duše i užitak srca. A ova nagrada, o kojoj se u ovom ajetu govori, objedinjuje sve tri vrste užitka. Boravak u džanetu i uživanje u raznim vrstama plodova, to je užitak tijela. Čiste žene, koje će s boraviti u džennetu, je užitak duše. Dok je vječni boravak užitak srca. Kada nekome kažete da će vječno boraviti u užitku, u nagradi, u Allahom želešanu zadovoljstvu, vitive njegovom srcu dajete najbolju moguću nadu. Vi u njegovom srcu budite radost. Njegovo srce treperi od radosti. I upravo dakle, u ovom ajetu Allah želešanu objedinjuje sjelovitu nagradu koja čeka one koji budu vjerovali i dobra djela činili. A s druge strane, u ajetu prijetoga oni koji ne budu vjerovali i koji se okrenu protiv poslanika, koji budu oholi i koji se okrenu od svih ovih dokaza koje im je Allah Đelšanu naveo jasnih dokaza, njih čeka džehennem u kojem će gorivo ljudi i kamenje biti. Tako da u ovim ajetima, u ovih nekoliko ajeta imamo objašnjenu kompletnu islamsku doktrinu, kompletno islamsko učenje. Sve ono što bi trebao znati čovjek o islamu, što bi trebao znati o svom gospodaru, što bi trebao znati o poslaniku Muhammedu sa oselem i sve što bi trebao znati o nagradi i kazni. Da se malo još zadržimo kod ove nagrade. Kaže uzvišani svaki put kada im se iz da kakav plod oni će reći ovo smo i prije jeli. Gdje su prije jeli? Na Dunjaluku ili u džennetu. Imaju dva tumačenja. Ispravnije tumačenje da se to odnosi na džennetu. Svaki put Kada im se u džemnetu da neki plod, oni će reći, ovo smo ranije jeli u džemnetu. Zato što su džemnetski plodovi slični. Slični po kvalitetu. U džemnetu nema odpada. Svi su plodovi ukusni. Mogu se razlikovati u izgledu, mogu se razlikovati u boji, ali je suština tih plodova ista. Mi smo i ranije ovakve plodove uzimali. A u hadisima se navodi da će džanetlije kada god uzberu plod na njegovom mjestu izrasti sličan ili isti plod. I na osnovu toga također možemo kazati da se ove njihove riječi odnosi na džanet. I puno je Bliža, puno su džemnetski plodovi, bliži jedni drugima, nego džemnetski plodovi i ovosvjetski plodovi. Kada kaže džemnetslija da je i jeo sličan plod, sličnost, ta sličnost je u džemnetu veća nego sličnost između džemneta i ovoga ovoga svijeta. A poseban užitak su čiste žene. U svakom smislu žene koje su čiste od fizičkih mahana, od fizičkih nedostataka, od fizičkih nečistoća, od neugodnosti. Zatim, čiste su od, njihova su srca čista od loših osobina. Njihove oči će gledati samo u onoga kome su dodjeljene. Tako da, te žene su oličenje čistoći. I Allah Đelešanu zbog toga i kaže čiste žene, očišene žene, očišene od svega što na ovom svijetu od nedostataka imaju. Molim uzvišenog Allaha Đelešanu da očisti naša srca od grijeha da nas uputi na pravi put, da nam omili iman, da poveća našu ljubav prema Kur'anu i prema poslaniku Muhammedu s.a.v. I, i da ova predavanja pojačaju i povećaju naš iman i približe nas Allahu i ladašanu, a da nam oprosti grijehe koje u znanju i neznanju počinjemo i da nas uputi na ono što je najbolje za nas na ovom i budućem svijetu tafulu kauli hada wastaghfirullaha lakum fastaghfiruhu innahu huval